terakhir wanita yang sedang hamil adakah sah jika dia kahwin sebagai contoh mengandung dulu baru kahwin hmm. soalan terakhir malam ni orang puan dia mengandung anak daripada zina patu dia mengandung boleh kahwin tak nah bahasa beruni dia keluar dalam satu surat khabar surat khabar ni dijawab oleh seorang ustazah ustazah ni buat satu artikel Orang yang kahwin dengan perempuan yang mengandung ini dikira berzina sepanjang hayat. Nampak? Kerana dia kata haram dan tidak sah kahwin dengan perempuan yang mengandung anak zina. Kecoh masyarakat. Jawapnya kalau bodoh jangan jawab soalan. Faham? Ha. Nah, biar cerdik dulu walaupun mu popular, keluar dalam TV, faham? Ha? Tapi bila dah betul Menyusuhkan orang. Nah pasal siap buat artikel kutuk-kutuk pula bermakna bukan, dia tersalah cakap memang pegangan dia, dengar molek dalam bab, perempuan yang mengandung anak zina kahwin dengan kita, contoh bukan dengan kita lah, ngemung ha contoh ha, ha ha, contoh ne, buat contoh ha, bila contoh lagu tu maka ada dua pegangan ulama mazhab maliki Mazhab hambali mengatakan haram dan tidak sah. faham baik. Nah, ini ha, fiq mukarong. Muka kula kitab fi Islamik ke al fiqho ala mazhabil arbaah ke, napa? Ha? Rahmatul ummah ke kitab-kitab sah ke pak Mazhab ni lah lain tak dok. Pandangan Mazhab Hanafi, eh Maliki dan hambali tidak sah kawin dengan perempuan yang mengandung anak zina. faham pandangan Mazhab syafi'i dan Hanafi sah, ha, boleh beza lagi jadi kalau nak ngajar ngajar hak sah kan. bukan kita kata malik dia berzina, dah tapi hukumnya sah sah di sisi Mazhab hambali, eh di sisi syafi'i dan Hanafi. Neh, syafi'i Hanafi, sah maliki, Hambali tidak sah benda ni tidak ijma' bila tidak ijma', royaklah tidak ijma' ni giga orang yang nikah berzina sepanjang hayat. Nah, demand mana pandangan mazhab Syafi'i yang majoriti ni masyarakat Malaysia, mu keluar artikel di Malaysia. Mu nak tunjuk pandang mu ke nak tunjuk bodoh mu. Nah, ini masalah. Cuma dalam mazhab Hanafi kata bila nikah dak boleh jima, melainkan setelah beranak. Dalam mazhab Syafi'i kata makruh jima, tidak haram. Nah, sunat jima lepas beranak. Nampak beza? Nah, kabar benda khilafiah gitu. Nah, ha jangan waktu kita orang yang nikah perempuan yang terdadz zina nikah dalam iddah orang. Menunjukkan lagi bahlun. Iddah orang kepala hotak apa? Dia ni bila berzina, nah, ngandung, ada iddah tak? Tak ada iddah, ada iddah ni dia kena sah nikah. Bila sah nikah, cerai baru ada iddah ada ni hatta ya Allah na hamlahunna sehingga perempuan yang mengandung beranak dak akan zina dia lah. ha, dah dah tak faham nah telah masuk TV nak buat cerdik dah kan boleh nah apa biar cerdik dulu jadi masalah hak oh, dulu ada seorang tu hebat lagi oh tu pakat senatu ha, ha dia kata keluar mazi kena mandi junuk nyau ngaji mana keluar mazi keluar mani bodoh bukan keluar mazi. Faham, kawan tu mandi keluar mazi sikit dah kawan tu dak ni tengok benda, tengok itik keluar mazi, tengok tu keluar mazi. Jadi mandi semo. Jadi masalah, jadi banyak masalah. Bak jangan kita bersama dengan golongan-golongan yang menentang perjuangan Islam, jadi tak berkat. Ngajo pun jadi mengaruk. Nah, ha, bak kita kena ingat. Nah, satu saja kita bersama dengan Rasulullah sallallahu tinggal para ulama untuk pimpin kita. Nah, kerana tak ada orang yang akan tolong kita melainkan Rasulullah Sallam. Nah, kita lebah, mak kita dah agak pada hari kiamat. Bini kita kena pijak orang padang masyal, kita tak akan tolong. ayah kita kena sepak orang ni di padang masyal, kita tak tolong. Yaumaya firman umin akhi pada hari kiamat, saudara lari daripada saudaranya sendiri. Al ayat yang akan tolong kita seorang, dia sebut ummati ummati salimha. Nabi Muhammad SAW pastikan hidup kita yang baki ini tolong Rasulullah tolong agama Allah tolong ulama' ulama' nah, golongan-golongan yang sesat golongan zalim kita jangan bersama mereka tapi jangan tinggal terus beri tegurang nasihat mudah-mudahan Allah buka pintu hati pemerintah dan rakyat yang masih dalam kejahilan supaya kenang apakah tujuan Tuhan cipta mereka iaitu menjadi hamba-hamba Allah yang berjasa mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendapat berkatan daripada Allah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ja'an jam'ana hadzat jam'an marhuma, wa ja'an taparukam maksumah Allahumma na taj'afina wa la ma'ana syakir wa la mahrumah Rabbana atina fid dunia salam bila peratihan salam wa kina azab anna Salallahu Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh